У той день, коли нагло осиротіли Михайло, зазирав чи не під кожен камінь у прибережному лузі, його черемошне належало Румунії, де Богом і царем для його підданих служив король Мігай. А тут, на самісінькій окраїні, Романія Маре. Романія Маре румунською, велика Румунія. У забитому в гори селі над Черемошем царями і богами були королівські посередники, служиві вояки місцевої жандармерії і граніцері. Граніцер – румунською, прикордонник. На чолі з лейтенантом Лупулом та місцеві дідичі. Коли хто і скільки правив по той бік ріки, Михайло не дуже знав, але знав точно, що за його пам'яті муштрували там люд польські пани – та іще жандарі чи жовніри. Та від минулої осені, відколи побиті німцем поляки вступилися з тамтого краю, а точніше від 17 вересня 1939 року, у дзеркально відбитому через ріку Черемошному порядкували совіти. Вони на Михайлове здивування у цьому році святкували Різдво і Великдень в один і той же день, що й по цей бік річки». Михайло сидить на дамбі і, чи не вперше, дивиться з глухою неприязню, а може навіть злобою по той біч води, де все видно, як на долоні і без бінокля. Скільки там тої ріки? Жаба може перескочити з цього боку, особливо, коли ріка обміліє, а жаба захоче почухатися об камінь на іншому боці. У двох особливо мілких місцях, там, де каміння шкіриться над «Гривастою хвилею ріку пильнують смугасті прикордонні стовпи, один з яких недавно поміняли совіти, але він був майже такий, як при Польщі, тільки більш хитливий, бо не дуже добре закріплений. Коли-неколи по обидва боки берегів неспішними кроками міряють рінь прикордонники з карабінами, мовчки зиркаючи одне на одного по через воду, як розминаються постовими». Хоча якщо бути вже гідь зовсім точним, то на цім румунському боці охочим приступити до ріки саме в цьому місці, звідки Михайло дивиться вовком, не так просто. За лугом, де паситься людська худоба, уздовж крутого обривистого берега височує довжелезна дамба, укріплення, викладена з доброго річкового каменю ще за австрійських по цей бік часів, відгороджуючи луги від води. Точніше, навіть не так. Дамба не стільки відгороджує, скільки підпирає обривистий берег скалу, який різко фіксує сільські межі за десяток метрів від кордону. Розказують старі люди, що укріплення зводили цілий рік, а потім ще довго насипали і вирівнювали місце між скалою і дамбою, де нині гнуться під вітром кущі і пасеться громадська худоба. Дамба під скалою дотепер подвійно убезпечує більшу частину чаремошного від повеней. Тоді, як на другому боці прийшла раптово вода, нерідко заливає городи і навіть хати. Але протилежний берег пологіший, більш рівнинний, і тому відбивати воду від нього дамбою важче. А може просто нікому зорганізувати добру справу. Австрійська дамба на румунському боці була не тільки старою, добротно укладеною і скріпленою, але ще й мала чомусь незвичну, дугоподібну форму. З того боку ріки вона нагадувала дещо деформовану, нібито трохи розігнуту з обох кінців підкову. Кажуть, що той газда, хто організовував її будівництво, Колись тут був не тільки великим дідичем, на всі 20 пальців майстром, але трохи химерним чоловіком. Любив усе робити так, як не в тутешніх людей і не скрізь. А ще кажуть, привіз зі світу молоду, але слабу на легені жінку Німкеню, і жінці треба було днями ходити над водою, щоб чим більше дихати річковою вологістю. Їхати на лікування на теплі води без чоловіка жінка відмовилася намертво. І щоб їй було веселіше ходити над черемошем, придумав той майстер маленьку хитрість. Скомандував класти дугоподібну дамбу. Щоб його добрій пані здавалося, нібито вона спочатку піднімається до гори, як в Альпах, а потім спускається в долину. До гори, в долину. Так і день». Дивіся, минає швидше і здається, що ти мандруєш іншими, далекими краями. Отож, з того часу широким гребенем дамби можна було не тільки йти, але навіть бігти. Але якщо стати на цьому найвищому місці і зненацька подивитися вниз на ріку, то може закрутитися в голові, в кого голова не дуже здорова. А якщо дивитися просто так, задля цікавості, то внизу, попід саму воду, можна побачити такі ж прибережні кущі і каміння, як тут зверху. Діти бувало бавляться і збіжать по дамбі вниз, як дрібні сонечка після дощу по, весел... по веселиці, а потім плюскаються цілими днями у воді. Але батьки воліють дати дітям по парі букових палець на сраку, ніж пускати їх купатися під дамбою. Кажуть, місце прокляте» той небезпечний. Сидить Михайло на гребені дамби, спустивши вниз находжені ноги і дивиться на той бік. Прокляте не прокляте, а що місце моторошне, то правда. Не раз і діти падали сторич головою, задивившись на шумливу воду. І худоба йшла на той світ із дамби, і не одного контрабандиста, або, як кажуть по-тутешньому, Шварцівника з того боку пристрелили отаму унизу прикордонники граці, Граніцері і потопельника не одного там виловили. Так що сільські люди намагалися пантрувати худобу в Лузі, обклавши воринням місце від дамби, а до купання –